Замовкли. Осінні сонце всміхнулося до них своїм усміхом сумовитим. Доктор коло полудня їхав до себе. Відібрав пошту, відповів на важніші листи, вислухав звіту свого управителя, заглянув на фільварок, обійшов в стайні і під вечір вертав до своєї сусідки, а краще сказати до хворих. Відчужився від власної хати, від маєтку, котрий такою важкою працею здобув, щоб на старі літа мати власний дах над головою. Тепер всі його думки і всі бажання були коло хворих. Він і давніше, ще як військовий лікар і як фрегатний хірург, вештаючись по цілім світі, надто близько брав собі до серця терпіння своїх пацієнтів. Прямо хорував разом з ними, і це було його нещастя. Не міг дивитися на хворобу, як на окремий об'єкт поза хворим Не міг ставитися зимно до свого діла А так не йде Це ж денервує і обесилює чоловіка Добре, що повелось йому в доволі молодім віці покинути практику і осісти на власні маєтку Але як він виглядав би був, коли б так донині мусів бігати від одного недужого до другого, заробляючи в той спосіб на життя Бррр, аж мороз пішов йому поза плечі а другі мусять, і тих других багато, і то не тільки між лікарями, але скрізь, скрізь повно розчарування, повно жертв боротьби за хліб насущний. Тут згадав своїх товаришів шкільних. Найспособніші і найкращі з них бідують то як священники по голодівках, то як гімнезіальні професори по провінційних містах, Вибилися лише ті, що мали плечі, котрих було кому підсадити по суспільній драбині, щоб дістатися наверх мірноти Один пустився на актора і помер на деліріум тременс Другий хотів добувати літературну славу і скінчив сухотами Сумно у нас Чому ж у других, інших народів не так? Чому? Доктор задумався Одинока відповідь, яка прийшла йому на гадку, це було трагедія народу-раба, без держави, навіть без традицій державних. Ах, коли б так можна завернути життя хоч 10-15 літ назад? Знав би він, що робити, як жити, як щасливим бути і ущасливлювати других. А так... А так треба робити, що можна, і потішатися гадкою, що підростає молоде покоління, сміливіше, відважніше від нас, хоч би як оцей Хмелинський. Доктор казав заїздити своїм коням, брав віжки в руки і гонив, аж коні пінилися, моби їх то вимив. Антоній відчиняв їздову браму до палати і візок пана доктора ставав перед головними дверима. «Як там наші хворі?» – питався старого лекея. Цей подавав останню температуру, казав, як спали вночі, який апетит. Ніколи не помилявся і не помішав чисел. Невже ж він мав що другого на гадці? І, звичайно, з тими самими докорами встрічав доктор-графиню. Як можна виходити аж над надтолину? Тепер пізня осінь, холодно, ще перестудитися, ласкава пані. Невже ж я не вийду до вас на гору? Як ще раз не послухаєте, то знаєте, що я зроблю. Що? Заїду на фільварок другим виїздом, так що навіть не будете знати, коли. А я поставлю сторожа на вежі, і той мені дасть знати, що ви над'їжджаєте. То я не приїду. Страшив, але приїздив. Бувало і так, що від ліжок недужих цілими ночами не відступав. Кликав навіть двох лікарів із столиці для власного спокою. Але вони ствердили тільки його діагноз, інфлюенса і запалення легень. Діло було нелегке. Як став політати перший сніжок, в палаті запанував сумний настрій. Перший сніг тільки на молодих весело впливає. Обіцяє млід, санки, бої кулями сніговими. Старшим він каже, що треба сидіти в хаті і згадувати, згадувати про весну і про літо, котре вже не верне. Густі білі платки вкривають пройдену дорогу, і невідомо чому приходить нагадку цвинтар і обсніжені хрести, і мимохідше почуть уста, як їм там зимно. Сперта на рам'я тітки йшла панна Марія зі спальні до наріжного покою, в котрім було багато світла. «Але не сідай при вікні», – казала графиня. «Я тобі висуну фотель на середину покою і будеш дивитися на світ, вже другий місяць, як ти не бачила його. П'ять неділь, тіточка, мені здається, що вже рік».